Лаврін дивився у свій сад і мовчки плакав. Одарка божевільним поглядом підпалювала призахідне небо, поцілувала чоловіків холодний лоб, посинілі вуста і опустили по драбині в ту дірку. Принесли з лавріном з городу розгаслої землі і прикрили нею Танаса. Ніхто не бачив, як прилетіли ластівки з озолі, не бачили вцілілі люди білого хмаровиня, тернового і абрикосового цвіту, що впав із неба на землю. Одарка збирала в саду квасок, варила його і втикала дітям в роти. Посадила навіть телу шпиня, що пустило вічка з дитячий пальчик. Першим не витримав семирічний Михайлик. Ударка по собачому вила, коли тягла його на ряднині до погреба. Вила, коли спускала висохле тілечко з роздутим животом, вила, прикидаючи землею. Наступного дня поріхати переступила лаврінова 15-річна донька Оля і, переставляючи важко опухлі ноги, Промовила ледь чутно. Іване, Ганю, пішли в поле. Там мелясу в кориця понасипали, Щоб метелики розсаду не точили. То пішли, полижимо. Одарка не повірила, коли побачила, Як її старші діти видобали з хати І, тримаючись за тини, пішли в поле. Стільки не вставали, а тут пішли, мов би, берегли сили для цього дня. Туди потяглася, вціліла молодь села. Коли Юхимка Лита і Данило Ляшок виїхали без старкою в поле, то хлопці і дівчата лежали неподалік тих коритиць і корчилися від болю. — Дураки ви! — кричав Данило. — Маляса затравлена, бо це метеликів ми так травимо але того вже ніхто не чув. Прямо з рахманного весняного Чорнозему знявся ще один людський ключ, юний, безгрішний. Іван та Ганя встигли доповсти до вишняка за розваленою хатою Явтуха. Мертвий Явтух лежав у печі і осклілими очима дивився в небо. Біля розкритого рота роїлися мухи, а в саду в заростях терну та вишень кипіла весна, шугали ластівки над мертвим Явтухом, ліпили під вцілілим шматком стріхи і гнізда, і Явтух усміхався до того буяння весни, життя, до того світу, якому він віднині не належав. Одарка підійшла до полу, де лежала Любочка і Павлуша. Дівча розплющила очі. На Одарку дивилися дві темні безодні, а волосечко на голівці нагадувало кульбабу після цвітіння. Одарка погладила той м'який пушок і проказала, «Ось Ганя і Ваня принесуть мелясу, я вам чайку зігрію». Сама вжахнулася власного голосу. Він став схожий на скрип дерева у вітряну ніч, зойк зраненого птаха, але не людський голос. Окинула поглядом свою хату і, здається, почула, як махають в ній страшні крила. Івана і Гануся ще не було. Одарка, важко переставляючи ноги, стала на порозі. Призахідне сонце котилося у тернові нетрі лугів, що розкинулося понад Русю. Її видно було ніжно-зелений туманець верб, краєчок залитого повеневою водою лугу, вкритого жаб'ячим милом. Звідти доносилося кумкання, гули бджоли, хрущі. Землею пливли запахи перших цвітінь, і пливла якась чорна гримлива ріка людського горя. В ній вона, одарка, вже по самісіньке серце бреде ковтає її крижану каламуть, а берега так і не видно. Почула на шляху чийсь плач і прикипіла поглядом дотину. Хватаючись опухлими руками за сторчаки, шляхом йшла жінка. Одарка ступила собі до хвіртки і вп'ялася в неї очима. Ніяк не могла пізнати оцій сивій розпатленій жінці з божевільним поглядом свою кому, Чорняву веселу Марфу. Вони довго дивилися одна на одну, Мов би дивувалися, Що вони ще є на цьому шляху, Під цим сонцем, І хто ще топче цей чорнозем. «Ой, горе, горенько!» Простогнала Марфа. «Ой, чого ж ти, Боже, так не злюбив нас?» «Марфо, Озвалася одарка. «Це ви, кумо?» Марфа дивилася кудись по одарку, як невидюшча. Меляса потравлена, і всі наші діти потруїлися, вдарила по одарці ще чорніша і ще пекучіша хвиля тої ріки, в якій вона брала, вже захлинаючись. Одарка побачила своїх дітей у вишняку. Лежали скоцюрблені, із спотвореними лицями, втнувшись головами у розквітлу кульбабу. А десь неподалік на груші дичці кувала Зозуля, дзвінко зухвало. Одарка обхопила руками вже вихололі тіла доньки і сина і божевільними очима дивилася на Зозулю кудись опускалася, кудись піднімалася, вмирала і воскресала. А зозулин голос дарував їй найстрашнішу із людських мук, найбільшу із земних страждань, найчорнішу із ночей посеред сяйва весняних цвітінь. Ховати рідних дітей. Господи, прийми мене, вона вимовила це без надриву, тихо і навіть безбарно. Сонце котилося до обрів, і лежала вона не скільки. А потім звелася, розвернулася, знайшла в обрубковій євтухової хати дірчасте рядно, поклала на нього висохле тіло сина, і потягла до погреба ями. Перетягла й ганнуся. Дивилася розтерзаним поглядом на мертві лиця своїх найстаршеньких. Дивилася при, при західному сонці. Дивилася при світлі місяця. Зі сходом сонця опустила їх у той погріб, де вже покоївся чоловік і наймолодший із синів Михайлик. І обхопила стовбор груші руками та й голосила, а голосу не було, тільки якесь скімлення. І заливався на ті груші соловей, а в лугах кували зозулі. Їх було, мов би, не кілька, а тисячі. Мов би, злетілися сюди з усього світу. Заброда й Данило Ляшок прогоркотіли безтаркою в поле. В них теж була робота. Сьогодні з району приїде комісія оглядати поля, а в них разом із висадками капусти валяються трупи. Викопали яму і зносили в неї мертвих хлопців та дівчат. Коли спалахнули у саду ранні яблуні, Померли Максим і Марфинка. Їхні тіла теж лягли поверх тих, що покоїлися у тому ненажерливому погребі. Любочка і Павлуша лежали посеред хати на купці соломи, прикриті рятенцем, і мовчки водили за неї очима. Вже не просили їсти – тільки ручки поверх ряденця, як згасаючі промінчики, як зламані гілячки дерева, яким не судилося стати живою плодоносною гілкою. Цвіли сади буйно, несамовито. Одарку вибілила та весна, як і її сад. Вона не бачила того яблоневого крику, не відчувала запаморочливого запаху бузку за хатою. Очі мовби осліпли, слух не приймав ні гулу хрущів у вишняку, ні бджолиних роїв, стан її межував із тихим божевіллям, однак якась сила її рухала, і вона смикала Петрушечку І тикала павликові та любочці в ротики. Малий Святненко жадібно ковтав, хапливо чіплявся за життя. А Любочка не їла, робила якісь конвульсивні рухи і виплювувала. Тільки очинята її вібрали в себе крик, увесь відчує цього краю, усі жахи, які розвозила нещадна колісниця. Таких покосів іще не бачила ця земля. Оніх скільки лежало по шляхах, по городах, по дворах, мертвих, вицілуваних сонцем, оплаканих лише солов'ями та зозулями. Заброда, повертаючись увечері з роботи, почував себе на тих вулицях, як на цвинтарі. Навіть собаки не вили, бо виздихали. Тільки пташки та комахи нагадували ці розтерзані землі, що ріка життя хоч і зміліла, але пересохла не до кінця. Вечоріло. Сутінки блукали по дитячому личку, висохлому, із кулачок завбіжки, а очі випромінювали вже щось потойбічне. «Любочко!» – завила одарка. Дихання поволі зникало, і рівчачок життя ніс у безвість останні краплі. Серденько робило ще слабенькі удари. Один, два, три. А потім дитя тричі видихнуло, і душа його подалася туди, куди сягнули усі праведні святненки – куди відходили усі нащадки княжого роду, ті, що трималися правого боку життя. Одарка запустила собі кістляві руки в севі коси і рвала їх. Між пальцями лишалися цілі пасма, але вона не відчувала болю. Тільки вогонь спалював її зсередини, і вона чекала, коли ж нарешті її плоть перетвориться у попіл. Вона притисла до себе ще тепле тільце і провалилася у щось м'яке, гаряче. Не чула, як її смикав за полу малий Святненко і просив лягти напіл. Двері хати були відчинені, і прохолода повернула її до тями. Стояла місячна ніч, повна щебетань, кувань, пахощів. А вона все пригортала холодне тільце і заголосила, закурликала голосом журавки, у якої негода зруйнувала гніздечкою журалонятами, голосом вмираючої річки, зламаної вітром верби. І вила до світання, жахаючи солов'їв із озуль. Навіть туман і роса сколихнулися від того вцілілого моторошного людського голосу. Та ще Павлуша, як загнане звіря, дивився на неї з полу. Яка сила підвела її і з відром у руках повела до криниці. Скрипнув забуто криничний журавель, і схарапудилася на дні вода, побачивши на тлі досвітнього неба згорьоване жіноче лице, зачерпнула піввідра і донесла, віддихуючись, до хати. Затопила у печі, вилила воду в казан, кинула туди молоденькі стебельця любистку м'яти, вилила купіль вночі. Дістала із скрині біленьку сорочечку. Купала мертве дитя, хлюпала на тільце, на якому лише шкіра та роздутий животик. Нагадували, що це людська плоть. Мила ляне волосечко. Потім витерла і задягла білу сорочку.